wa kula wala la lafi ninar ama baad ndugu zangoni ikiwa tuendelea na kitabu cha al-40 an tuko bado katika darsa ya hadithi ya pili tuko katika darsa ya tatu katika kipande cha mwisho cha hadithi hii ya Jibri tulitaja katika darsa iliyopita katika nguzo za iman kuamini siku ya mwisho na yale yanayofungamana na, na kuamini siku ya mwisho Leo insha Allah tukiwa tunamuomba Mwenyezi Mungu atuwezeshe kumaliza hadithi hii kwa maelezo yanayofungamana na hadithi hii pamoja na faida za hadithi hii. Katika nguzo ambayo tunaizungumzia leo ni al-Iman bil Qadar, kuamini katika Qadar. Asema uh, katika hadithi ilikuja Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa zile nguzo za iman akataja والايمان بالقدر خيره وشرره نكوamini katika kadari ya Mwenyezi Mungu ya khairina ya shar Sasa قدر maana ya kuamini katika kadhar Nini maana ya kuamini kadhar Ili imani yako iwe sahihi watakiwa uamini vipi katika kadhar والايمان بالقدر الايمان بان الله قدر كل ما هو كائن الى يوم القيامه وله مراتب اربعه الايمان بالقدر وامن ketika قدر نؤمن ان الله سبحانه وتعالى امكديريا امبنجيريا كلا kitu kitakachokuwa kila jambo litakalokuwa mpaka siku ya kiama mambo yote atakayofanyika mpaka siku ya kiama kila jambo litakalokuwa mpaka siku ya kiama liwe ni jambo kubwa au dogo kila jambo linalopita katika ulimwengu likafanyika basi hilo ndio katika kadari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakadiria kila kitakachotokea kitakachokuwa katika ulimwengu na kadari hii imesimama juu ya misingi minne au darajanne. daraja nne Daraja ya kwanza ni ilmu Allah azalan bi kulli ma huwa kain. ni kuwa ni elimu ya Mwenyezi Mungu ilokusanya kila kitu azalan Azali kabla ya kila kitu kuwepo Mwenyezi Mungu yake alijua kila kitu kwa tafasil, kwa ufafanuzi huyu anaitwa fulani atakuwa pae fulani atazaliwa katika kabila fulani mambo haya ya totokea kila jambo kwa ufafanuzi wake na maelezo ya ukunjufu yote elimu ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilikusanya yote hayo hakuna ambacho hakikuwa katika elimu ya Mwenyezi katika mambo yanayofanyika leo wala yetakayofanyika baadaye elimu ya Mwenyezi Mungu imekusanya kila kiume imekusanya kila tukio imekusanya yote yanayokuwa yale yaliyokuwa yetakayokuwa na yatakayokuja yote hii ndiyo maana ya ilmu Allah azala Bikuli ما daraja ya pili ni kujua ni, ni kwamba Subhanahu wa Ta'ala aliandika hayo kama ili na elimu yake yajua yote hayo namna atakavyokuwa akayaandika Mwenyezi Mungu wa Ta'ala katika Lauhil Mahfuz yakaandikwa yakawa yamethibitishwa kwa maandishi yote yatakayokuwa kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi kwa miaka 1550 kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi kwa miaka 1550 Jambo la tatu ni mashi'atu kullu muqaddarin. Niaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutaka liwepo kila alichokikadiria kiwepo. Amekadiria shetani awepo. Ametaka shetani awepo. Pamoja na kuwa hampendi shetani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haupendi waovu lakini amekadiria wawepo katika kadari yake na ametaka wawepo kutaka ku wa wawepo wa wa wa katika ulimwengu haimaanishi kuwa Mwenyezi anapenda shari la hawapendi wa, shaitan, hawapendi waovu hapendi yote ambayo kwamba ni mabaya lakini ametaka ya wepo kwa hivyo Mwenyezi baada ya kuyaandika yote hayo akayataka ya wepo kama yeye katika elimu yake, alivyojua ilipokusanyika chini ilmu yake. Aka ya elimu yake, akataka yawepo mwisho katika kadari yake. Akayaumba, akawaumba viumbe wote. Na kama ilivyokuwa ishatangulia katika darsa miongoni mwa durusu, tukasema kuwa kila kitu ni kiumbe na Mwenyezi ni muumba. Kwa hivyo kila kitu kwa ni kiumbe. Akaumba vyote hivyo ambavyo ni viumbe vyake. Kama alivyokadiria kulingana na elimu yake na kama alivoandika na akataka yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. iman bi hadhihi almaratib. Kwa hivyo ni lazima kwa mu'min ili imani yake Iwe ni sahihi katika kuamini kadar, aamini kwa njia hii aamini vitu hivi vinne ajue kwamba elimu ya Mwenyezi Mungu ilikusanya kila kitu na kisha akaandika kila yatakayokuwa, na akayataka yawe kisha akaumba hivyo viumbe vyote kulingana na alivovipangia mpaka mwisho kama alivotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo ili imani yako iwe ni sahihi kwa kadari ni lazima iwe imejengweka juu ya misingi hii. Waatikadu anna kullu ma sha'a kullu shay'in sha'ahu Allahu la budda min Na uamini na uitakidi kuwa kila alichokitaka Mwenyezi Mungu kiwe basi lazima kiweepo. Kila alichokitaka Mwenyezi Mungu kiwe lazima kiweepo wa anna kullu shay'in lam yasha'hu Lam yashae Allahu la yumkin wujudu na kila ambacho Mwenyezi Mungu hakutaka hakipendi hakitaki basi hakiwezi kuepo na hapo ndipo tunasema kuwa katika kuamini qadar yote yanayopanyika katika ulimwengu Mwenyezi Mungu ameyataka yawe na kuna tofauti kwamba ameyapenda hakuyapenda kwa mfano utakuta sheitani yupo kama nilivyotaja awali zingu, wa taala ametaka awepo katika ulimwengu lakini jye, anampenda Mwenyezi la Allah wa taala watu wanapofanya maovu Mwenyezi ametaka wafanye lakini je anayapenda maovu hayo la kwa hivyo kuna irada kule kutaka yale yawepo ya na kuna hubu Allah wa taala lihadihi alashi'a wenyewe hivi haya ni mambo mawili ni milango mirefu katika huu wa Wa maana sallallahu alayhi wa hii, ma na hii katika maana ya katika maana ya asabak lam yakun liyukhtiak kama akhtaa ka lem yekul yisibak naujue ewe muislamu ewe muumini jua kile kilichokupata hakikuwa cha kukukosa yale lolofanyike katika maisha yako tangu mwanzo wake mpaka mwisho wa maisha yako yote yale lolofanyika yalikuwa tu lazima yapanyike munyenzangu subhanahu wa taala amekupangia hayo na wala hakuna chochote katika hayo kile kilichokukosa hakikuwa cha kukupata kwa hivyo yote yamekuwa katika maisha yako lazima yalikuwa ya lazima yawe na katika umri uliobakia ulioandikiwa yawe yatakuwa tu hiyo ndio katika imani unatakiwa wewe nayo na yale ambayo yamekukosa basi haikuwa ikupate hayakuwa ni yako hivi ndivyo ambavyo kwamba utakiwa uamini na maelezo mengi itakuja katika hadithi ya 19 ambayo ni hadithi hii inofungamana na masala haya sana Ila tu ni kuwa e, shekhe ameelezea masuala ya qadar kwa ufupi kiasi hicho amemaliza kuelezea masala ya qadar si Ila tu ni kuwa Mwenyezi Mungu wa Ta'ala ana mtu anapofanya matendo ya yaheri akachagua njia za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mambo kheri. Kwa hivyo ni juu yetu sisi kujitahidi katika kumtii Mwenyezi kutafuta njia za Mwenyezi Mungu atatuafikia katika kila ambalo ni laheri. Katika hadithi aka sema Jibril alayhi salatu wassalam na akubirni anihsan e rasulullah nambie ni nini ihsan daraja za dini ni tatu daraja za dini ni tatu mtu kwanza anakuwa ni muislam anapotamka la ilaha illallah akaingia katika dini anakuwa ni muislam basi akiwa uislamu wake unaendelea kuwa ni mzuri Akadumu katika Uislamu katika njia ya kisawasawa katika kumtii Mwenyezi basi anapanda katika daraja ya imani anakuwa ni mu'mini Akikuwa akiendelea kuwa na uchamungu uchamungu wake ukazidi kuwa mzuri akazidi kudumu katika imani imani yake ikaone nzuri anapanda katika daraja ya ihsan Hizi daraja tatu yule alioku katika daraja ya ihsan ni bora yuko juu zaidi ya muumini na muumini yuko juu zaidi ya msulimu kwa hivyo alipoulizwa kuhusu ihsan mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ihsani ni umwabudu Mwenyezi Mungu ni, ni kana kwamba unamuona umwabudu Mwenyezi Mungu ni kama unamuona manake uwe na hofu na u, ujue kwamba Mwenyezi Mungu anakuona katika kila jambo unalolifanya kumbwa katika moyo wako katika harakati zako kwa hivyo uhisi kuwa Mwenyezi Mungu anakuona. Anta'budu Allaha ka'annaka tara. Ubadu Mwenyezi Mungu ni kama unamuona. Na mtu anayefanya ibada akihisi kuwa anamuona Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala basi anakuwa anaiitekeleza kwa ukamilifu na uzuri zaidi. Na iwapo utajua kwa hamuoni Mwenyezi Mungu basi tambua kwamba yeye anakuona. Jua kwamba yeye انا كوونا الاحسان اعلى الدرجات احسانه ندو درجه ياجو زايدي ودونه درجه الايمان نا اليو chini yake ketika nguvu na daraja ni iman na chini ya iman ni uislamu kwa hivyo kullu kullu mu'min muslim kila mu'min ni Hawezi kupata mu'min kutoka kutokana na nani na asiye kwa muislamu. Kwa mukufar hakuna mu'min Kwa hivyo kila mu'min ni muislamu na kila muhsin kila hii daraja ya tatu kila muhsin ni muumini muslim Lazima awe mkusanya ni muislamu ni muumini muislamu. Lakini muislamu anabaki katika daraja hiyo kwamba yeye ni muislamu lakini mu'mini ni katika waislamu kwa hivyo ni mu'mini muislamu akipanda daraja tatu anakuwa ni mu, mu, yaani muhsin muumini muislam. Umeona? Lakini si kila muislamu ni mu'min. Na si kila muumini ni muhsin. Hadithi hii inatuonyesha kwamba daraja ya imani ni kubwa sana ya ni kuwa umwabudu Mwenyezi Mungu ni sawa sawa umesimama mbele yake Mwenyezi Mungu na kuwa hivyo atatekeleza ibada kwa ukamilifu na kwa njia nzuri zaidi na iwapo wa ilam yakun ala hathi lhal hathi fa alayhi an yastashira an allah muttali an iwapo utakuwa hauko katika hali hiyo basi ni juu yako uhisi kuwa Mwenyezi Mungu anakuona Haifichiki chochote katika mambo yako. Haifichiki nia yako, moyo wako, ikhlasi yako, Haifichiki matendo yako namna na unavyoifanya. Basi uwe ni mwenye kuwa na tahadhari asikuone pale alipopaka alipokukataza kama riaa kutekeleza ibada kwa njia ambayo hakukuamrisha. Katika hadithi akasema قال فاخبرني عن الساعه نبيكهسiana na kiyama ni nini kiyama mtume sallallahu الله wasallam kajibu mal masulu anha bi a'lama min as-sa'il akajibu kuwa muulizaji na mwenye kuuliza wote hawajui kuhusiana na kiyama ikhtassallahu bi ilm as-sa'a mwenye zingu amejihusishia elimu ya sa'a ya kiyama yeye pekee yake katika moka gani munyeezingu subhanahu wa ta'ala pekee yake ndio anayejua fala ya'lamu mata taqumu as-sa'ata illa Allah hakuna yote anayejua illa munyeezingu subhanahu wa ta'ala na ndipo munyeezingu akasema inna Allaha 'indahu 'ilmu sa'ah wa yunzilul ghayb wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma Hakika Mwenyezi Mungu kwake yeye Ndiyo kuna elimu ya saa yeye yani yeye Mwenyezi ndiye anejua elimu ya saa elimu ya kiyama wayunzili ghaith na yeye ndiye anejeremsha mvua hazina ya mvua iko mikononi mwake wayaalamu ma fi alrham na yeye ndiye anejua yale yaliyo katika ufuko wa uzazi wa kina mama yeye ndiyo anaye habari nazo tangu siku ya kwanza anamjua huyu ni nani kwa habari zake zote mpaka mwisho wake wama tadiri nafsun madha taksibu gadan na hakuna mtu yote anajua mambo yake ya kesho yake hakuna anajua mambo yake ya mustakbali inakuja katika siku za mbele wama tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut na hajui mtu pia vile vile katika ilmu ya ghaib aloekewa ni kuwa hajui atakufa wapi na Inna Allaha Alimun Khabir. Hapo mambo matano ni katika elimu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyahifadhi kwake elimu ya kiyama elimu ya mvua anayojua mambo ya mvua elimu ya mambo yaliyo yani vizazi vilivyo katika ufuko wa kina na pia vile vile yale ambayo mtu atachuma katika maisha yake katika siku za mbele vile vile mtu atakufa wapi na lini yote hayo yaliyo yako katika elimu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu haya katika haya mambo matano yote yako katika elimu ya Mwenyezi Mungu na ndipo Mwenyezi Mungu akasema inna allaha alim hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi sana khabirun mwenye habari zote na pia Imekuja katika hadithi ya Abdullah ibn Umar asema Ntume, sallallahu ala sallam, mafatihu al-ghaibi za mambo ya ghaib ni tano elimu ya ghaib ni mambo matano Kisha akasoma aya hiyo kwa yani, matano ni Mwenyezi wa Ta'ala peke yake anayajua na pia imekuja katika hadithi katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa kiama kitakisimama siku ya Ijumaa lakini mwaka gani? Na katika Ijumaa ya ya, ya, ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pekee yake ndiye anejua. Imekuja katika Sunan Abi Dawud kutoka kwa hadithi ya Abi Hurairah asemwa asemwa Mtume sallallahu alaihi wasallam khairu yawmin tala'at fihi ash-shams siku bora ilio jua ndani yake siku bora kabisa ambayo jua imechomoza ndani yake ni siku ya siku ya ijuma ndani yake ameumbwa Adamu alihisalam na ndani yake ndani ya siku ya Ijumaa akateremshwa katika ulimwengu na ndani ya siku ijuma, tiba samehe, ya Ijumaa Mwenyezi Mungu akamsamehe tiba alihisali alimsamehe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala toba yake wa na ndani ya siku ya Ijumaa ndio Nabiullah Adam ali al-Kufa wafih taqumu na dunya yake ndio siku ya kiyama itasikitasimama siku ya kiyama itasimama siku ya Ijumaa wa ma min dhabatin illa wa hiya musiqhatun yawm al-juma' na hakuna mnyama yote wanyama wote siku ya siku ya juma. ila wanakuwa na unyenyekevu na wanakuwa na hofu na unyenyekevu mkubwa kuanzia asubuhi yake mpaka pale ambapo inapochomoza jua mpaka inapochomoza jua kwa sababu ya kuogopa siku hiyo ila majini na watu ndio ambao kwamba hawana hofu ya siku hiyo na hawana wasiwasi Walakini viumbe wengine wote Mwenyezi Mungu wa Ta'ala amewajalia kwamba wana hofu katika siku hii ya Ijumaa kila Ijumaa wanakuwa na na hofu na yake kama lilivotaja kwamba mal mas'ul anha bi'ala min nasail maanaeu an alkhalq la ya'lamun ya mata taqumu sa'ah ni maana yake hawajui watu viumbe hawajui kiyama kitasimama lini na hakuna muulizaji yoyote au muulizaji yoyote atakayoulizwa katika ulimwengu akajibu elimu ya kiyama kwamba kiyama kitasimama siku kadha wa kadha hakuna yoyote katika watu wanajua hilo wakati hadithi pia aliuliza fa akhbirni an amarataha nabii yekuhusiana na alama za kiyama ikiwa hujui kiyama kitasimama lini basi nabii yekuhusiana na alama zake akasema antalid alamat rbataha wa an tara alhufat alurata alala ta ria alsha'i yatatawaluna fi bwana wake tutaelezea kwa kirefu na uwaone watu ambao hutembea miguu tupu uchi masikini wachunga wanyama wafugaji wanashindana katika ujenzi ukitaka kujua alama za kiama ni hizo maana amaratohani alama za kiama alama za siku ya kiama na alama za kiama ni sampuli mbili alama ambazo ni karibu sana na siku ya kiyama kama vile kutoka jua kutoka ikiwa sasa hivi jua inatoka wapi kwa hapa kwa hapa jua ilichomozea wapi Inachomozea huku ikienda huku basi katika siku ikikaribia siku ya kiyama jua litochomoza kutoka huku likirudi kule ambako lina Linachomozea lina kwa hivyo litakuwa Inachomoza kinyume hii ni katika alama kubwa zaidi ya siku ya kiyama. Vile vile katika alama kubwa za siku ya kiyama ni kutoka Dajjal. Dajjal ni, ni kiumbe ambao atakuwa ni mtehani kwa watu siku ya karibu zaidi na siku ya kiyama. Ataosababisha watu wengi kuingia motoni. Vile vile wakhuruji ya Ajjuu Majuj na kutoka ya Ajjuu Majuj. Hawa pia ni viumbe wakubwa amba kwamba wapo Mwenyezi Mungu amewaweka katika sehemu wapo itakapo ita karibia siku ya kiyama watavunja zile kuta ambazo zimewahifadhi zimewazuia kisha watafanya fasadi nyingi sana katika ulimwengu hizi ni katika alama kubwa za kiyama na vile vile wanuzulu Isa bne Mariam kushuka kwa nabi Allah Isa atashuka nabii Mungu Issa na ataishi katika ulimwengu kiwango ambacho Munyizungu amematamwandikia aishi katika ulimwengu katika kama zilivyokuja katika baadhi ya, ya riwayati zinginezo na alama zinginezo kuna alama nyingi ambazo zimetaja ambazo zinafungamana na siku ya ya kiyama ambazo ni alama kubwa mno ambazo ziko karibu zaidi na kiyama na alama zingine ni zile ambazo ziko mbali na siku ya kiama kidogo, kidogo na alama hizo ni kama hizi zilizotajwa katika hadithi hii ala alama hizi katika asema wa maana alama fussira bi anna hu ila wa <laughs> <laughs> maana ya eh, mjakazi atamzaa bwana wake hiyo ni katika alama za kiyama imefasiriwa na wanazuani wameelezea kwa maana ya hii kwamba mjakazi kumzaa bwana wake ni kuwa inaashiria wingi wa ufunguzi wa Uislamu waislamu watafungua sana miji waislamu utaingia sehemu nyingi na itakapoingia katika sehemu nyingi kutakithiri wale ambao ni matekwa kutokamana na ma, makufaa wote kapotekwa basi wale wa bwana kwa sababu wanapotekwa hukumu yake katika katika Uislamu yule kiongozi huwa anaangalia ganima zilizopatikana zile ganima zikagawanywa Kulingamana na amri ya Mwenyezi Mungu na inahukumu yake ina hukumu zake namna ya kugawanya e, ganima na pia katika watu matekwa ikiwa kuna wanawake wale wanawake hugawanywa pia vile vile kwa wale we, wanajeshi kama anapoona nani khalifa ama yule msimamizi ambaye kwamba ...ndiyo amiri ana, ana, ana, anaangalia anaona ni vipi atawagawanya wale wanawake kwa hivyo atakabogawanywa wanakuwa ni halali kwa wale waliopewa wanawake wale katika kisheria Mtu anapaswa kuoa wanawake wangapi? Wanne. Kisha anapopata na hawajakazi, anapopewa kwa mfano baada ya, ya, ya jihad akapata wanawake atakaopewa katika fungu lake pia wanakuwa ni halali kwake yeye na pia ina ahkamu. Ina ahkamu yake ambayo kwamba e, inshallah taala katika siku za mbele huenda ikaje ikazungumziwa kwa ufananuzi. Almuhim, e, katika hukumu moja ni kuwa anapopewa mtu akaambiwa kwamba huyu yuko chini yako sasa atakiwa amwache yule apate kuwa ni msafi a, aingie katika haidhi akitoka katika haidhi inakuwa imehakikika kwamba hana chochote katika tumbo lake basi hapo sasa anakuwa ni halali kwa yule bwana aliopewa ima akitaka atamweka kati ni katika wafanyikazi wake basi na akiona kwamba pingine amependezewa naye kavutiwa naye Anaweza kumchukua na anakuwa ni katika ima ni katika wafanyakazi wake pia vile Asa sasa al ingilia, akapata mtoto kutokana naye yule anageuka kuwa ni mama kwa mtoto wake na mama wa mtoto katika hukumu ya Kiislamu ni kuwa anmul walad تتحرر بذلك nikwa mama mtoto anakuwa huru kwa sababu ya kule kuwa amepata mtoto kutoka kwa bwana wake alikuwa ni mjakazi hukumu yake ni mjakazi manakini mtumwa lakini kwa kule kuwa amepata mtoto kutoka kwa sayidi wake basi anapata nini uhuru kwa sababu ya hilo kwa hivyo Hadithi hii ifasiriwa kwamba siku ya kiyama kutakuwa na wafu, karibi, karibia na kiyama kutakuwa na wafunguzi makubwa katika yani, Uislamu wataweza kufungua nchi nyingi na taifa mbalimbali mbali. kisha watatekwa mateka watu wengi kutoka kwa na makufara na kifika watu watakapoteka mateka ni wanawake na wanawake hao watakaposhikwa mateka watagawanywa katika lile jeshi la Waislamu watakapogawanywa hawa ni watumwa sasa watawazaa masayidi wao kwa sababu mtoto akona cheo ya baba yeye mama asili yake ni mtumwa kijakazi kwa hivyo amemzaa sayidi wake hii ni katika maana moja iliyoelezewa hadithi hii a sama wa anna min al eh, man yata'uha sayyidha fa lahu fa umma waladin wa yakunu waladuha bi manzilati sayyidha wa fusira bighairi eh, bi taghayyur kuwa hali zabadilika sana hali katika siku al-qiyamah sana watu wa ni wabaya Watu wanawakosea wazazi wao kwa daraja ya juu. Iwe waba, watoto wanawakosea baba zao na mama zao na wanakuwa ni wenye kuwatenga nguvu kuonyongesha wazazi wao mpaka wawe watoto ni sawa na mabosi na masayidi wa wanani Wa wazazi wao. Hii pia vile vile imefasiriwa nayo na hadithi hii e, e, imefasiriwa katika maana ya kuwa na mjakazi amzae Sayidi wake na maana ya huli yake aliposema na waantara alhufata al'urata al'ala na uwaone watu walio miguu uchi masikini Wachunga mifugo wanashindana katika ujenzi hii ni kuwa hawa ni watu mafukara walikuwa wakichunga mifugo hawaji hawapati hawana hata mavazi hawana nguo hawawezi hata kuvaa nguo hawapati hata nguo basi hali zao zitabadilika uwakute wanatoka katika sehemu za misuni wanakuja wapi katika sehemu za mijini wa wawe yantaquluna ila sukn almudun wawe wanahama kutoka katika mashambani kule badia katika ubedui ubedui mpaka mijini kisha wawe wana, wana anza kushindana katika ujenzi kwa sababu ya mali wanayochuma na alama hizi mbili Sheikh Abdul Muhsin Al-Abad asema waa tani alama tani kadho wakaata hizi alama mbili zishatokea katika wanazuoni watuambie kuwa mara nyingi sisifungamanishe Hizi alama tukasema kwamba hizi alama ndio hizi ni kwa kulingana tuelezee kulingana na namna na, ilivoelezewa katika sheria kwamba alama katika alama za kiyama ni kadha wakadha lakini Sheikh Abdul Muhsin ameleza kwamba alama hizi mbili zishatokea kwa sababu eh, kama ni watu kushindana katika ujenzi tumewaona naona watu ambao kwamba katika makabila na katika kila kabila takriban kuna watu wa bedui ambao kazi yao ilikuwa ni kufuga lakini ndio wanashindana katika kujenga katika miji mikubwa mikubwa ukiona katika masai ee, wa somali na makabila mengine kama hivi walikuwa kwa ni watu katika karne kidogo tu za nyuma walikuwa kwa ni watu ambao wako mbali sana na mambo ya maendeleo lakini sasa hivi ndiyo ambapo kwamba washindana katika mambo haya. Kisha Jibril akaondoka kenda zake. Baada ya kuondoka zake, Mtume sallallahu alayhi wasallam akauliza, "Ya je, unamjua nani aliyouliza?" Umar asema nikasema Mwenyezi na Mtume wake ndio wanamjua ni nani aliyokuja kuuliza. Alisema, "Huyu ni Jibril. Amekuja, amekuja dini yenu." hapo tukifanya muktasaf ni kwamba Umar taala na Mtume sallallahu alayhi sallam, siku moja ghafla kukaingia mtu mtu huyo alipoingia ameingia ni mtu ambaye ni mgeni katika sisi hakuna hata kati yetu anamjua nani huyu mtu mtu huyo Alikuwa na mavazi meupe sana na alikuwa na nyele nyeusi sana. Hii kumaanisha nini? Usafi na ujana. Alikuwa ni kijana, nyele nyeusi sana na alikuwa ana mavazi meupe sana. Akaingia huku masahaba wakiulizana, akaingia moja kwa moja mpaka mbele ya Mtume sallallahu alaihi sallam akakaa kama tunavyokaa tahiyatu. Katika katika, katika, katika tahiyatu namna ka, tunapo akakaa mbele ya mtume akaegemeza magoti yake kwa magoti ya mtume kisha akasema ya rasulullah ya muhamad e ya muhamad Nambie nini uislamu mtume kamwambia uislamu ni ushuhudie kuwa hapana mola kwa budi wa kwa haki ila Mwenyezi na Muhammad ni mtume wake na usimamishe sala uchoweza ka ufunge ramadhani na uhiji maka, iwapo unawezo akamwambia umesema ukweli nambie kuhusiana na imani akamwambia imani ni umwamini Mwenyezi Mungu na malaika wake na vitabu vyake na siku ya mwisho na uamini kadari eh, ya kheri na ashari na nguzu zote za imani kama alivyotaja kisha akaelezea mpaka mwisho wa hadithi hii kama tulivyoelezea kwa hivyo baada ya kuwa ameelezea katika hadithi yote hii maelezo yote haya Jibril akaondoka kenda zake ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza msahaba nani huyu? Jee, umar ta'ala anhu katika baadhi riwaye, ya riwaya alikutana baada ya siku tatu. Kwa hivyo kuwa inawezekana kuwa wale karibu kwanza baada ya kutoka tu Jibril kisha akakutana na Umar baada ya, Najawabu, ya Umar asema, Allahu rasuluhu Kwa hivyo Mtume Muhammad akamwambia kwamba huyo amekuja ni kuwafundishieni dini yenu. Amekuja kuwafundisha nini? Dini. Mjue kwamba dini ina daraja tatu. Ukiingia katika Uislamu mwanzo, ukifanya Uislamu wako vizuri, na nini maana Uislamu? Ni kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu kwa kumpokea kwa tauhid. Na kunyenyekea kwake kwa, kwa kutii kila alichokuamrisha na kujiepusha na aliyokukataza na kuambali na shirki na washirikina. Hiyo ndio maana ya Uislamu. Ukishafanya hiyo ukihakikisha vizuri unapanda katika daraja ya imani na imani ni kuamini katika moyo wako kuwa hapana basi wa kuabudu kwa haki illa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Muhammad ni mtume wake ukaiamini kwa, kwa moyo wako na nguzo zingine zote za imani na yote yaliokuja katika dini ukayekubali na ukayasadikisha ukaamini pepo na moto ni haki Ukaamini katika moyo wako, ukatamka katika ulimi wako, kisha ukatenda. Imani hii uzidi kila unapokuwa Uislamu wako ni mzuri, imani yako inapozidi, basi imani imama, ina, inaongeza imani yako mpaka utafika katika daraja ya ihsan. Na ihsan ni daraja ya juu kabisa. Hawa ni daraja ni, ni watu wako katika ulimwengu waladha wa ya ibada na utamu wake ni watu ambao wako juu kabisa. Wao yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewatakasa na niwachache na ni daraja ambayo ni nzito yatakabidi kubwa watu kufanya. Yataka mtu kujisafisha ikhlasi yake, kusafisha ibada yake, asifanye kwa sababu ingine yoyote, afanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, afanye kwa kumridhisha Mwenyezi ampende Mwenyezi Mungu mahaba mia, mia awe mtu ili aweze kufika katika daraja hiyo Amejiepusha na mambo ya makosa makubwa kwa madogo yuko mbali na na hafawati za sheitani ni mtu ambaye anajitahidi katika kumtibu Mwenyezi Mungu usiku mchana hawa ndiyo ambao kwamba wanafika katika daraja hiyo. na wingi wa kulia na kunyenyekea kwake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala na kumbwa ya yote ni tauhid mtu anapokamilisha anapojaza moyo wake na tauhid kumtegemea Mwenyezi Mungu kumtarajia Mwenyezi Mungu e, kumlilia Mwenyezi Mungu hiyo yote hii ndio ambayo kwamba inomkamilisha mtu katika daraja kama hizi insha Allah Taala tukimalizia ni kwamba katika faida za hadithi hii inayopatikana katika hadithi hii ni eh, anasaila kama yasalu litalimu faka fayasal man indehu ilm bishay min ajli an yasma' al hadirun al jawab kuuliza maswali muulizaji maswali mtu aweza kuuliza kwa sababu ya kufundisha wengine siku zote si maswali kwamba nauliza kwa sababu nataka kujua tu kwa hivyo maswali mtu aweza kuuliza ili asome lakini pia wakati mwingine anaweza kuuliza kwa sababu ya kufundisha wengine Tukataja mifano katika masiku yaliyopita ukawaona watu wanatawadha kwa njia isiyokuwa ya sawa. Ukaona kwamba hawa lau mtawazungumzie masuala haya watanidharau, ima kwa sababu ni mdogo wao katika umri au tuko sawa sawa ama hawaamini, hawatosheki kuwa najua hili. Ama mbali na hivyo wanajua ama pengine mimi ni mgeni baina yao. Lakini kwa sababu kuna dalsa na kuna mtu anazungumza ukauliza ili wapata kufaidika yote hii inawezekana na utaisabika ni kuwa wewe umefundisha wewe ndio kwamba umefundisha Katika faida pia vile vile inapatikana ni kuwa malaika hubadilika katika maumbile yao kwa sababu huyu aliotajwa mtu huyu kama tulivyosema alikuwa ni Jibril alayhi salaam amekuja katika maumbile ya kibinadamu na yeye malaika wanaweza kujibadilisha kwa idhini ya Mwenyezi Mungu kutokana na hali mpaka hali nyingine wanaweza kujibadilisha katika hali mpaka katika hali nyingine asema sheikh wa lisa hada wala si hapa daa aladhiشتهر في هذا الزمان فانه نوع من الكذب وما حصل لجبريل فهو باذن الله وقدرته اسمع نا هاي هاي watu sasa kujifananisha kufanya tamthilia kufananisha kusema manakul maut kama tunavyoona katika e, mafilamu ambazo zimetungwa zingine e, kwamba katika e, sira au tarehe ya historia ya kiislamu na manabii basi ukute kwamba kunao mtu umbe kwamba amechukua ana amechukua nafasi ya nani Jibril alihislamu haifai kitu kama hichi kwa sababu hi, hiyo ni uongo huo ni uongo mtupu ama Jibril alibadilika kweli kwa idhini ya Mwenyezi Mungu na uwezo wake je huyu analolote katika hayo hamna bali wakati mwingine unamkuta kwamba mtu yule ni muovu katika watu walioovu na huku anajiita kwamba yeye ni Jibril. Yuko pale yuko katika kazi, yuko katika kadha wa kadha. Kwa hivyo ni, eh, ni makosa katika mambo kama haya. Bila vile ime bainisha adabu ya mwanafunzi na eh, kwa mwalimu wake. Bila vile vile imetuonyesha eh, Uislamu na imani zinapokusanyika pale moja kila moja inakuwa na maana yake lakini ikiwa mbali mbali zinakuwa ni uislamu ni imani na imani niakuwa ni uislamu lakini zikikusanyika pamoja uislamu inafasiriwa kwa matendo kwa swala, e, somo, zaka, matendo ambayo kwamba tunafanya na imani inafasiriwa kwa matendo ya, ya ndani e, kama vile kumwamini Mwenyezi Mungu, kumtegemea Mwenyezi Mungu, kuamini malaika na vitabu yote ambapo kwamba haifungamani na kutenda inafungamana na, na moyo وليله البدء بالاهم فالاهم لانه بدا بشهادتين في تفسير الاسلام وبدا بالايمان في تفسير الإيمان ketika mambo ya elimu mtu anaanza na kile ambacho ni muhimu zaidi akienda hatua baada ya nyingine na hivi ndivyo ilivyo wa wanazuoni watuelezea kuwa man rama ilma man kharaja milo Sifran au kama kalu ni kwamba atakaye ingia katika kutafuta elimu anataka kuikusanya yote mara moja anatoka yuko sufuri na ndio sababu ukaona kwamba imewekwa na unazuoni umetwekea mikakati na njia za kusoma unaanza katika kila somo unaanza kutoka chini Sufuri unaanza tauhidi unaanza E, usul 3 alqawaid alarba unapanda pole pole mpaka ukifika juu katika kila elimu umetwekea mutun mukhtasara ambazo unaanzia chini ukipanda kwenda juu kwa hivyo hapa mtume sallallahu alayhi wasallam alianza na muhimu zaidi ambao ni shahadatayn alianza kuelezea nini uislamu alianza na shahadatayn akasema uislamu ni kushuhudia kwamba hapana mola paseko kwa haki mpaka mwisho na pia alipoingia katika iman akaanza na hiyo hiyo kuonyesha kwamba msingi huo ni msingi ambao ni muhimu zaidi kwa hivyo twaanza na muhimu zaidi kisha ikifuatilia nyingine kwa nyingine wabudi a anna arkan alislam iman sita hadithi hii imetuonyesha nguzo za uislamu ni tano na nguzo za iman ni sita hiyo katika faida tunazopata katika hadithi hii Faida ya 7 ni kuwa analiman bi usuli al-iman uh, bi usuli al-imani sita min jumla ya imani bil ghaib. E, Kukuaamini nguzo sita za imani ni katika jumla ya kuamini mambo ya ghaib. Mtu anapoamini hizi haya mambo masehe ukimwamini Mwenyezi Mungu na malaika wake na vitabu vyake na kuamini mitume wote hao hatokuwaona hatokuwaona malaika na, lakini yote tunaingia katika kuamini ghaibu ambayo tumeamrishwa katika dini katika kuyaamini Bayanu atfafautu baina alislam wal iman wal ihsan na kubainisha kuwa kuna tofauti baina ya uislamu imani na ihsan hivi ni vitu vitatu vinazidiana uislamu ni mdogo ndio hatua ya kwanza kisha imani inafatia. Unapokuu wa mtu ni mzuri zaidi Unafatia katika imani unapokuu unapozidi kuwa mzuri Unapatia una ukienda kwa kwa ihsan Bila vile katika faida tunaoipata ni ku ku kubainisha ku kuwa daraja ihsan ni kubwa zaidi na ndio iliyo bora zaidi Na pia elimu ya kiyama ni katika mambo ambayo ni hasa Mwenyezi amejihusishia nayo hakuna anayejua elimu hiyo na pia vile vile katika hadithi tunapata faida ya kutaja baadhi za alama za siku ya kiyama na mwisho kabisa hakuna mtu yote anayejua mambo yote yanayofungamana na siku ya ya kiyama hakuna mtu yote anayejua mambo yanayofungamana na siku ya kiyama mpaka hapo tunakuwa Insha Allah Taala tumemaliza hadithi hii ya pili na Kulillahilhamd e, tumeelezea katika darsa tatu 80 e, tatu tumeelezea katika darsa tatu insha Allah Taala kwa hivyo e, unyizingu subhanahu wa taala atuekee tawfik katika ayatu tuliyosoma Amba ni ya sawa imetukana na ye mwenyezi Mungu ni mtume wake na yale ambayo kwamba yana makosa ni kutokana na shetani na nafsi zetu e, na tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala tufanye tasdidi atuongoze katika kila ambalo laheri nila na nila sawa